Națiunile sunt născute, iar nu făcute, în timp ce imperiile, întâmplătoare legătură de teritorii și neamuri omenești, sunt făcute și prefăcute după bunul plac. Pilda judecății lui Solomon este veșnică. Mama adevărată nu va consimți la sfârtecarea copilului ei suflet din sufletul său, pe când mama mincinoasă este gata să tai în cios vârte, ca nefiind al ei oricare trup în care palpită o inimă. Scriu cu durere aceste cuvinte, gândindu-mă ca dată Rebreanu, la ardealul pe jumătate despicat, spicat, l-a răstignit a Basarabie. Pentru noi, care n-am venit de aiurea pe pământul acesta, care știm că l-am plămădit cu sângele și oasele străpărinților noștri, care știm că trecătorul calcă oriunde în brazda noastră pe țărână amestecată cu trupul românești, Basarabia nu poate exista decât întreagă, așa cum sufletul nostru, Trebuie să rămână întreg, căci altfel nu numai soarta noastră ca neam este primejduită, ci însăși sănătatea lumii. Pentru unii sau alții din stăpânitorii unei istorii nedrepte, mormintele celor care și-au apărat cu propria lor viață dreptul de a exista, reprezintă doar simple teorii de exploatare. Pentru noi ele sunt realități sacre și temei ontologic. În 1812, Basarabia a făcut obiectul unui negoț necinstit dintre două imperii, Turcia și Rusia, care și-au aranjat interesele pe seama nefericitului pământ românesc. Ea a fost astfel răpită de la adevăratul și legitimul ei suveran care era Moldova și trecută de cel care nu avea dreptul de a o ceda celui ce n-avea dreptul de a o primi. După mari suferințe, 100 de ani mai târziu, la 27 martie 1918, Basarabia a fost prima dintre provinciile înstrăinate care, în virtutea dreptului istoric și de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-și hotărască soarta lor, a decis, prin votul sfatului țării, să se întoarcă la sânul patriei mame, România. După numai două decenii, doi dictatori ai Europei, unul fascist și celălalt comunist își dau mână, împart Polonia și în anul următor, prin ultimatumul sovietic, ne este răpită Basarabia plus Bucovina de Nord, iar peste alte două săptămâni statele baltice sunt desfințate. Calvarul românilor, care păruse să se sfârșească în 1918, reîncepe în nefastul an 1940, împletindu-se apoi la sfârșitul războiului cu soarta întregii Europe de Est, lăsată de aliații occidentali, pradă Imperiului Stalinist. România traversează cea mai grea perioadă din istoria sa, agravată prin introducerea comunismului și o dictatură proprie, de o acută criză de identitate a conștiinței, iar Basarabia, devenită sovietică, a fost confruntată cu un risc existențial total, acel al morții în lagări, al deportărilor în masă și al deznaționalizării. Un drept absolut elementar ca acel al folosirii limbii naționale, precum și alfabetului propriu, a fost interzis tot timpul și abia de curând cu mare greu câștigat. După grele decenii, o nouă generație care nu cunoaște nici frica, nici oboseala, a pogorât pe treptele mișcătoare ale adâncurilor ființei în căutarea conștiinței uitate, izbutind să aprindă o flacără care părea că nu mai are putere să lumineze într-un tărâm bântuit de atâta nedreptate, și de un atât de apăsător tragism. Cu sufletul dinamizat de o chemare extraordinară, Poeți ca Grigori Vieru, Evieru, Leonida Lari, Nicolae Dabija au știut să regăsească în cripta seculară a neamului acea candelă ascunsă și vie în care credința țăranului nostru a vedeat întreagă fără să se istovească niciodată. Ei au sporit lumina acestei candele, au încălzit-o în inima lor de urmași ai lui Ștefan cel Mare și Eminescu, rostind deschis și fără teamă mulțimilor de oameni speranța, de înviere a geniului latin martirizat. Pentru o mamă adevărată, copilul adevărat înseamnă totul, spunea Rebreanu, trecut, prezent, viitor, ființa sau neființa. Pentru cealaltă însă, ele numai prilej de trufie, ambiție și calcul rece. Ea e în stare, după ce la smulți inimii care l au însuflețit, să vrea să-l taie a câta oară și să-l împartă orb, propunând fiecării bucăți din trupul sfânt un nume de ocară găgăuzia de pildă sau dubăsarea sau orice alt nume, numai numele său nu, căci nomen est omen, numele înseamnă destin. Există forțe întunecate care se tem de destinul liber al cuvintelor unei limbi și cred că scrisnetul fierului poate impune legea sa asupra spiritului. Dar, fără cuvânt, universul e o groapă de praf și, fără idee, lumea poate dispare, Însă noi știm că nu fierul câștigă pariul cu eternitatea, ci spiritul. Oțelul nu e decât închipuire în absența spiritului, pe când cuvintele unui popor care își apără suveranitatea și integritatea pot să dea tărie eternă și celei mai fragile tăblițe de lut ars. Fără sufletul liber al fiecărui popor, sufletul lumii înseși poate dispare. Așa cum nu putem concepe pământul fără arheie altor popoare, tot astfel știm că la temelia lumii stau arheii spiritului nostru, neîmpărțit. În pofida vitregiilor soartei și a istoriei, conștiința românească, unică, indelebilă, veșnică, sprijină cu tăria ei vie existența pământului.